Heið almennabref Júdasar Höfundur Júdasar brefsins kynir sig sem þjóni Jésu Krists og bróður Jakobs fyrsta vers og er þar að líkindum að við Jakob bróður drottins saman ber Jakobs brefið. Brefið er mjög skilt síðra Péturs brefi. Efni þess er sú að trú sem heilugum hefur í eitt skipti fyrir öllverði hendur selt Fyrsti kapli þriðja vers. Höfundur hvetur úr upparvar lesendur sína og með dæmum úr sögugýðinga varar hann þá við að falla frá trúni. Já ja, framt minnur hann þá á ábyrð þeirra gagvart þeim efablöndnu. Heið almenna bréf Júdasar Kveðja Júdas Þjóttni Jésú Krists, bróðir Jakobs, hilsar þeim sem Guðfadir elskar og hefur kallað og Jésús Kristur varðveitir. Að misnotan áð Guðs Miskun, friður og kærleiki margfaldist með ykkur. Þið elskuðu Mér var það rikt í huga að rýta ykkur um sameilegt hjálpbræð okkar. En nú kemst ég ekki hjá því að skrifa og hvet ég ykkur til að berjast fyrir þeirri trú sem heilugum hefur í eitt skipti fyrir öll verði hendur sælt. Nokkrir menn hafa laumast inn í söpnuðinn. Það eru óguðlegir menn sem misnota náð guðsokkar til tömlísis og afneita okkar eina lávarði og drottni Jésu Kristi. Fyrir löngu var rýtað um þann dóm sem byðið þeirra. Ég vil minna ykkur á, þótt þið vitið að allt, að drottin frelsæði líðin úr Egyptalandi en tortímdi samt síðar þeim sem ekki trúðu. Minnist englana sem ekki gættu tignar sinnar heldur yfirgafu eigin bústað. Guð hefur gemt þá í myrkri í ævarandi fjötrum til dómsins á deginu mikla. Gleymið ekki heldur sódómu og gómoru og borgunum ungverfistæðir sem dríkt hafðu sörlifnað. Á líkan hátt og englarnir og stunduðu óleifilegt kynlif. Guð setti til viðvörunar og refsaði þeim með eilifum eldi. Á sama hátt sörga og þessir drömmviltu menn líkaman. með að taða yngur drottinu vald og lastmæla himnaverum. Egið dyrðist einu sinni höfuðingillinn Mikael að saka djöfulinum guðlast, er hann átti í orðadeilu við um líkama Mósi, heldur sagði, drottin refsi þér. En þessir menn lastmæla öllu því sem þeir þekki ekki en það sem þeir skilja af eðlisafísun sinni eins og skynlösa skepnur verður þeim til fals. Vei þeim, því að þessir menn hafa gengið á vegi í kæns og sökt sér í villu bílihams af gróðafíkn, gert uppreist gegn guði eins og kóra og tortímst. Þeir eru smánar blettur á kærleiksmáltíðum ykkar, er þeir sýti að visslum með ykkur og háma í sig blíðunalaust og hugsa aðins um eigin hag. Þeir eru eins og vasslaus ský sem rekast fyrir vindum, eins og tré sem bera ekki ávegsta hausti, steindauð og rifin upp með rótum. Þeir eru eins og afsalegar hafsbylgjur sem freyða eigins mánaverkum, og stjörnur sem farið hafa út af breytsinni og eiga dýfsta myrkur í vændum til eilíðar. Um þessa menn spáði enn og líka, sjöndi maður frá Adam, er hann segir Sjá, drottin er komin með sínum þúsundum heilagra til að halda dóm yfir öllum og til að sanna alla ókvöðlega menn seka um öll þau ókvöðlegu verk sem þeir hafa dríkt. Og um öll þau hörðu orð sem ókveðlegir sindarar hafa talað gegnónum. Þessir menn eru síkvartandi og kenna öðrum um örlug sín og lifa eftir gyrndum sínum. Mönnur þeirra mælir ofstopa orð og þeir smjæra fyrir öðrum sér til ávinnings. Varnadarorð En þið elskuðu? Minnist þeirra orða sem postular drottinsvós Jésu Krists hafa áðurtalað. Þessu þau við ykkur. Á síðasta tíma munu koma spottarar sem stjórnast af sínum eigin, óguðlegu gyrndum. Það eru þeir sem valda sundrungu. Þeir eru bundnir við þennan heim og hafa í andan. En þið elskuðu. Byggið ykkur sjálf upp í helgustu trú ykkar. Byðið í heilugu manda. Láti kærleika Guðs varðveita ykkur sjálf og býðið eftir að drottin voru Jésús Kristur sín ykkur náð og veit ykkur eilift líf. Sumir eru efablandnir. Sýniði meldi. Suma skuliði frelsa með því að hrýfaða út úr eldinum sínið sömum óttan blandna meldi og forðist því að vel klæði þeirra sem flekkuð er af sinn. Bæn Ein guði, sem megnar að varðveita ykkur frá hrusun og láta yður koma fram fyrir dýrð sína lítalauðs í fögnuði, einung guði sem frelsar oss fyrir Jésu Krist, drottin vorn, sér dýrð, hátygn, Máttur og vald frá alta öðli, nú og um allar aldir. Ámein.